Dărnicia, milostenia. Cine dă să dea cu inimă largă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Roman 12 cu 8. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. 2 Corinteni 9 cu 7. Cine udă pe alții va fi udat și el. Proverbe 11 cu 25. Să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Mica 6,8 Ferice de cei milostivi căci ei vor avea parte de milă. Matei 5,7 Dărnicia este un rod al sufletului. Clement Alexandrinul Milostenia este începutul tuturor bunătăților. Sfântul Ioan Gurădeaur Dărnicia n rugăciunea, Sfântul Ioan Gurădeaur. Fără milostenie însă și rugăciunea e fără rod, Sfântul Ioan Gurădeaur. Cine miluiește pe sărac, are pe Dumnezeu purtător de grijă, Sfântul Isaac Sirul. Pe calea binelui mai degrabă obosește odihnind decât ostenind, Sfântul Vasile cel Mare.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 Singure animalele nu se îngrijesc de aproapele lor, iar tu, care chem tată pe Dumnezeu și frate pe aproapele tău, de ce nu te îngrijești de el? Sfântul Ioan, gură de aur. Când dă cineva milostenie celor săraci împrumută cu dobândă pe Dumnezeu și cine dă celor de jos lui Dumnezeu îi dă, îi aduce lui Dumnezeu o jertvă spirituală, un miros de bună mireasmă. Sfântul Ciprian... A da cu plăcere înseamnă mai mult decât a da multe, fericitul Augustin. Dispoziția inimii face ca darul să fie mai mare sau mai mic. Ea singură dă obiectelor prețul lor, Sfântul Ambrozie. Chiar dacă nu ai nimic, dar dacă ai o inimă compătimitoare, vei fi răsplătit. Sfântul Ioan, gură de aur. Cine dă mai mult altora, acela capătă mai mult. Cine lasă mai mult, acela stăpânește mai mult. Sfântul Paulin de Nola Mi se pare greu să deosebim pe cei cu adevărat săraci. Gândiți-vă că e mai bine să dăm chiar celor care nu merită să fie ajutați, decât să lipsim de ajutor pe cei care îl merită. Sfântul Grigorie de Nazians ceea ce mâine o să putrezească în partea astăzi celui lipsit. Mai de preț este numele bun decât bogăția. Sfântul Vasile cel Mare Așa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta și Dumnezeu cu noi. Sfântul Ioan, gurădeaur. de aur Faptele bune sunt prețuite după scopul lor. Sfântul Ambrozie Binele nu e bine dacă nu se lucrează bine. Sfântul Ioan Damaschin. 1241. Bunătatea este pricina tuturor bunurilor. Sfântul Ioan Gură de Aur. Fă bine celui ce te nedreptățește și îți vei face prieten pe Dumnezeu. Nu grăi de rău pe brășmașul tău către nimeni. Deprinde-te cu dragostea, cu răbdarea, cu înfrânarea și cu cele asemenea, căci aceasta este conștiința de Dumnezeu. Sfântul Antonie cel Mare. Dacă tu ești avut, însă cheltuiești mai mult decât este nevoie, vei da seama de comorile ce ți s-au încredințat. Sfântul Ioan, gură de aur Mâna săracului este visteria lui Hristos. Ceea ce primește săracul, primește Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur Faptele bune, fără o bună intenție, sunt ca jertfa, fără grăsime... Sau ca trupul fără sufle, Dumnezeu le respinge. Fericitul Augustin. Dă cât poți, da. De ai un ban, cumpără cu el cerul, nu pentru că cerul este așa ieftin, ci pentru că Dumnezeu este așa milostiv și iubitor. Sfântul Ioan, gură de aur. O singură monedă din puțin este mai bună decât o comoară din mult. Pentru că se ia în seamă nu cât se dă, ci cât rămâne. Sfântul Ambrozie. Unii câștigă cu bogăția materială pe cea nematerială prin milostenie, iar ceilalți o pierd pe cea nematerială, pe cea materială, ajungând la simțirea celei ce nu are sfârșit. Elie, egdicul. Milostenia nu se judecă după măsura puterii. Și după măsura voinței bune. Sfântul Ioan Gură de Aur 1250 Să nu faci nimănui vreun rău și să nu gândești de nimeni ceva rău în inima ta. Ava Moise A nu face binele înseamnă a face răul. Sfântul Ioan Gură de Aur Mila și dărnicia deschid ușa cerului și această ușă o putem deschide nu numai cu cheie de aur, ci și cu una de fierba și cu una de lemn. Sfântul Ioan, gură de aur. Cei ce primesc fiind în mizerie nu vor fi judecați, iar cei ce primesc prefăcându-se mizeri vor fi pedepsiți, însă cel ce dă este fără vină, păstorul lui Herma. Nu-i vrednic de cinste cel care se ferește a răpi bunurile altora, ci acela care împarte bunurile sale celor lipsiți. Asterie la masei Dă tuturor, căci Dumnezeu vrea să dea tuturor din darurile pe care le ai, dar primitorii vor da socoteală lui Dumnezeu de ce au primit și cu ce scop. Căci primitorii care într-adevăr duc lipsă nu vor fi judecați, dar cei ce primesc cu pățărnicie... Vor fi pedepsiți. Cel ce dă însă e nepedepsit didachiile. Nu e de ajuns a te lăsa de răutate, ci trebuie să făptuiești binele, Sfântul Ioan Gură de Aur. A da bani pot să o facă mulți, dar a servi însuși pe săraci cu bunăvoință, cu iubire și frățietate, pentru aceasta trebuie un suflet mai mare și mai înțelept, Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur. Dacă dai pâinea cu inima mâhnită, pierzi și pâinea și răsplata. Sfântul Ioan, gură de aur. Milostiv cu adevărat nu e cel ce dă de bunăvoie cele de prisos, ci cel ce lasă cele de trebuință celor ce le răpesc. Ilie Egdicul, 1260 Dumnezeu nu voiește ca voi să dați cu deasila, fiindcă n-ar putea fi atunci nicio răsplată pentru aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur Adevărata binefacere e aceea de a nu te uita la calitatea sau condiția celui pe care îl ajuți. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce iubește pe aproapele ca pe sine însuși nu posedă mai mult decât aproapele. Sfântul Vasile cel Mare Mâna care nu face milostenie este uscată. Iar cea hrăpăreață este spurcată și necurată. Nimeni, deci, să nu mănânce cu astfel de mâini. Sfântul Ioan, gură de aur. Vino în ajutorul orfanului, plătește împrumutul săracului și vei vedea o slabă veșnică, asteria la masei. Milostenia tămăduiește iuțimea sufletului Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nici o dezbinovățire nu are cel ce nu face milostenie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce miluiește pe sărac se numește cu numele lui Dumnezeu, Mântuitor și Binefăcător, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este o trebuință de a se procura cele necesare sfinților din partea noastră, fără să credem că prin aceasta îi favorizăm cu ceva. După cum celor ce sunt concentrați în tabără și se luptă pentru cei ce stau în liniște, pe la vetrele lor, li se cuvin cele necesare, pentru că se luptă pentru aceștia, tot așa și celor prigoniți și închiși pentru Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur Omul care nu simte milă în fața foamei și a bolii este o fiară necuvântătoare, închip răun fățișat cu figură de om. Asterie a la masăi. Nu cumva va seca bogăția ta dacă vei da milostenie, ea nu numai că nu va seca, dar se vor adăuga la ea bunătățile cerești. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu prin măsura celor date se arată măreția dărniciei, ci prin intenția celui care dă. Sfântul Ioan, gură de aur. Tu dai milostenia săracului, dar pe ea o primești în Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur. După cum apa scoasă din fântânile care s-au umplut prea mult, se ridică din nou la înălțimea dinainte, tot așa și dărnicia crește iarăși și se umple. Clement Alexandrinul după cum copiii celor bogați au scule de aur în jurul gâtului lor și niciodată nu le leapădă de la gât, le poartă ca o dovadă de noblețe a lor, tot astfel și noi trebuie să ne îngrădim cu milostenia totdeauna, dovedind prin aceasta că suntem fiii celui îndurător care răsare soarele său peste cei răi și peste cei buni de potrivă. Sfântul Ioan Gură de Aur Omul E mare lucru. Omul milostiv însă e un lucru și mai mare. Sfântul Ioan, gură de aur. E folositor ca cel ce trebuie să urce în ceruri să poarte cu el binefacerea ca pe un toiac bun și împărtășind din al său și celor năpăstuiți. Clement Alexandrinul Puterea milosteniei nu stă în a da mult sau puțin. Și în nu da mai puțin decât poți, sfântul Ioan gură de aur. Este cu neputință să ajungi măcar până la porțile cerului fără milostenie, sfântul Ioan gură de aur. Dacă ai ceva de dat, grăiește astfel, Slavit să fii, o Dumnezeule, că mi-ai dat putința ca să ajut un om, sfântul Isaac Sirul. Să se mănăm în cer ca să se cerăm cu multă înbelșugare Sfântul Ioan, gură de aur. Vom face milostenia ca să o primim înapoi de la Dumnezeu, Sfântul Vasile cel Mare. Bunurile din care s-a împărtășit cineva prin Harul lui Dumnezeu e dator să le împărtășească și altora, cu mâna largă, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă vreunul din proiestoșii, mai mari sau întâi stătători ai bisericii, trăiesc în belșug și nu au nevoie de nimic, chiar dacă ar fi sfânt să nu dai, ci preferă în locul lui pe unul sărac, chiar dacă n-ar fi, poate, atât de admirat ca celălalt. Sfântul Ioan Gură de Aur Binele care nu răsare din libera hotărâre nu este vrednic de laudă, Sfântul Macarie cel Mare, Nimic nu mânie pe Dumnezeu atât de mult ca a fi nemilostiv. Sfântul Ioan Gură de Aur Nici chiar noaptea nu se cade să se curme milostenia ta, nimica să nu se vâră între voința ta și săvârșirea faptei bune. Este unica binefacere care nu îngăduie nicio întârziere, Sfântul Grigorie de Nazians. Mila stă lângă tronul lui Dumnezeu. Când vom fi judecați, fără veste, va sta de față și ne va izbăvi de pedeapsă, acoperindu-ne cu aripile ei. Pe aceasta o dorește Dumnezeu, iar nu jertfa, Sfântul Ioan, gură de aur. Trebuie să fugim întotdeauna de de șartă, dar mai ales în timpul cât facem milostenie. O milostenie molepsită de această boală nu mai este o faptă a milosteniei ci lăudă roșenie și asprime de inimă. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă dăm tuturor, fără excepție, suntem într-adevăr milostivi, dar dacă vom începe a cerceta viața oamenilor, nu mai suntem milostivi. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă din milă și iubirea de oameni Dumnezeu s-a făcut om, ba încă s-a înduplecat de a deveni rob, cu atât mai mult pe Robi va introduce în camera locuinței sale Sfântul Ioan Gură de Aur. Milostenia și dărnicia sunt mijlocul de curățire a celor lacomi, asterie a masei. Milostenia nu stă numai în faptul a da bani, ci de a da cu un simțământ de milostenie în duh creștinesc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mila este naripată și sprinte, n-având aripe aurite. Zborul ei este plăcut și încântă pe îngeri, Sfântul Ioan gură de aur. Nu este bogat cel ce are și păzește ce are, ci cel ce dă și altora, că-și arată pe cel fericit, Clement Alexandrinul. Dă deci, după puterea ta, pâine. Dacă nu ai pâine, dă un ban, dacă nu ai ban, dă măcar un pahar de apă. Nu ai nici atât, atunci fă-te părtaș la durerea celui apăsat și vei avea răsplată, pentru că răsplata nu se măsoară după nevoia lui, ci după bunătatea și bunăvoința ta. Sfântul Ioan, gură de aur. Milostenie se cheamă nu numai a milui pe cei buni, nu numai pe cei sfinți, ci și pe cei păcătoși. Sfântul Ioan, gură de aur. Când săracul mănâncă de la masa ta, sfințește și cele ce mai ai. Sfântul Ioan, gură de aur. Dumnezeu nu judecă despărțirea de averi și milostenia după cantitatea și calitatea celor date, ci după voința și dragostea celui care le dă, asteria la masei. Milostenia sau îndurarea creștină izvorăște din iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Învățătură de credință ortodoxă Bogatul este numai administrator al comorii celei hotărâte săracilor. A nu da săracilor din avere este o pradă. Sfântul Ioan Gură de Aur Să facem tot ce ne stă în putință ca să avem pe Hristos datornic. Timpul de față este timpul împrumuturilor, fiindcă și el acum se găsește nevoie. Dacă tu nu dai acum, apoi după ducerea ta de aici, nu mai are nevoie de tine.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 Căci iubește mult mântuirea ta. Sfântul Ioan, gură de aur Ce, n-ai hambare destule? Iată, înaintea ta stau casa văduvei și mâna săracului, gura orfanilor și acelor părăsiți, ca tot atâtea grânare și hambare totdeauna deschise, pe care bogățiile tale nu vor fi de ajuns să le poată umple. Fericitul Augustin Milostenia este brățară de aur pentru suflet. Sfântul Ioan, gură de aur, filipeni, omilia-ntâi. A da milostenie nu înseamnă a da în mod simplu ce a da cu bunăvoință, cu bucurie. Dacă cineva nu dă în felul acesta, să nu mai dea, căci aceasta nu mai este milostenie, ci pagubă. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce dă milostenie nu slăbește niciodată cu facerea ei că își dă din cele ale lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Când miluim pe cineva, ne miluim mai cu seamă pe noi. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă vă place să semănați în mâinile săracilor, atunci semănați din ale voastre. Dar dacă te vei gândi să semeni din avutul altuia, atunci să știi că vor crește cele mai amare neghine. Sfântul Isaac Sirul Dumnezeu se uită la intenția cu care cineva să binele. Sfântul Ioan, gură de aur Apa are însușirea să spele noroiul de pe trup, iar milostenia să nimicească murdăriile de pe suflet. Sfântul Ioan, gură de aur După cum bobul de grâu aruncat pe pământ se preface în profitul celui cel preface, tot astfel pâinea aruncată celui flămând aduce în cele din urmă un folos, în sutit, Sfântul Vasile cel Mare. Când cineva face milostenie din vreo silă oarecare sau de vreo nedreptate, atunci este pierdută roada acelei milostenii, Sfântul Ioan Gură de Aur. 1312. Hrănește pe cel ce moare de foame, de nu-l hrănești, îl ucizi, Sfântul Ambrozie. Doamne, fă cu mine ceea ce am făcut eu altora, Sfântul Grigorie de Nisa. Dumnezeu nu se uită și nu cântărește cele date, ci El se uită la intenția celui ce a dat, Sfântul Ioan, gură de aur. Nimic nu mulțumește atât de mult pe Dumnezeu ca milostenia, ca binefacerea față de aproapele, Sfântul Ioan, gură de aur. Sincer, milostiv nu e acela care dă din prisosul său, ci acela care se lipsește, și de cele necesare în folosul săracilor. Fericitul Augustin Când faci milostenie nu din inimă, ci ca să te arăți oamenilor, atunci, nu numai că nu este milostenie, ci chiar o jignire, fiindcă prin aceasta tu îl iei în râs pe fratele tău în public. Sfântul Ioan Gură de Aur noi nu trebuie să facem binele pentru nădejdea împărăției cerurilor, ci pentru că așa este plăcut lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Milostenia este mama dragostei. Sfântul Ioan Gură de Aur Milostenia este mai presus de orice faptă bună. Cei ce o iubesc sunt supuși alături de Dumnezeu, împăratul a toate. Sfântul Ioan Gură de Aur Să primim pe sfinți ca astfel să lumineze casele noastre, să se curețe de spini și camera noastră să devină liman și adăpost. Să-i primim și să le spălăm picioarele. Cine primește pe credincioșii lui Hristos, îl primește chiar pe el. Sfântul Ioan Gură de Aur Datoria celui ce primește este să împartă și altora din cele ce a primit. Sfântul Ioan Gură de Aur Oricine poate face bine și din lăcomie nu ajută pe cel sărac cu tot dreptul trebuie pus în rândul ucigașilor. Sfântul Vasile cel Mare Pâinea pe care o dai atunci când ești în mare strâmtorare va fi cea mai bună sămânță pe ogorul tău, care îți va aduce roadă berșugată, va aduce un fel de garanție a hranei tale de viitor, se va transforma într-un adevărat izvor al milei dumnezeiești. Sfântul Vasile cel Mare Omul care judecă înțelepțește trebuie să cugete că vuția e dată spre administrare și nu spre despătare. Când se desparte de ea dând-o săracilor, trebuie să se bucure ca și cum s-ar despărți de bunuri străine, iar nu să se întristeze ca și cum ar pierde bunurile lui, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă toți și-ar împărți averile și le-ar da la săraci, atunci fiecare ar primi câte puțin pentru îndestularea nevoilor lui. Atunci cel ce iubește pe aproapele său ca pe sine însuși, n-ar mai avea mai mult decât semenul său, Sfântul Vasile cel Mare. Să nu disprețuim pe frații noștri și să nu ne cinstim pe Hristos prin neomenie, ci, când vedem nenorociri străine, să ne silim a întrebuința avutul nostru, să împrumutăm lui Dumnezeu mila de care și noi vom avea nevoie cândva. Sfântul Grigorie de Nazian Să nu căutăm să facem bine celor care sunt în stare să ne răsplătească. Când omul răsplătește, Dumnezeu nu mai dă nicio răsplată. Sfântul Ioan, gură de aur. 1350 Chiar dacă am dat dovadă de dragoste față de aproapele, chiar dacă am goli pungile și am dat banii săracilor, noi împlinim o datorie. Nu numai pentru că Dumnezeu a făcut începutul binefacerilor cu noi, ci și pentru că dăm din ale Lui, dacă dăm vreodată. Sfântul Ioan, gură de aur Cine dă unui nenorocit, dă lui Dumnezeu, dar cine ajută pe vagabonzi și pe oamenii stricați... Aruncă pomana la câini, Sfântul Vasile cel Mare. Mai mult face dragostea cu care ajuns decât cantitatea pe care o dai, Sfântul Grigorie de Nazians. Nu este cineva atât de sărac încât să nu poată avea la îndemână doi bani, Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă din puținul ce avem dăm puțin...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 Aceasta a zis și Hristos, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, Luca cu 16,9, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să facem ilostenii atâta timp cât suntem stăpâni, căci aceasta vrea să zică de a ne face prieteni din mamona nedreptății, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu-ți fie rușine dacă te cheamă săracul, dacă-și cere ceva. Chiar de s-ar lipi de tine, chiar de te-ar apuca de picioare, tu nu trage picioarele, căci aceștia, săracii, sunt câinii cei minunați ai curților împărătești. Deci hrănește-i că șcinstea ce le-o faci se răsfrânge asupra stăpânului, asupra împăratului ceresc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă noi ne rușinăm de acei săraci de care Hristos nu se rușinează, Apoi de Hristos ne rușinăm, căci ei sunt prietenii lui. Sfântul Ioan gură de aur Cei vii nu numai prin aceasta se deosebesc de cei morți, că adică văd soarele și respiră aerul, ci prin binele pe care îl fac, căci dacă nu au această virtute, cu nimic nu se deosebesc de cei morți. Sfântul Ioan gură de aur Milostenia se naște din credință, teofilact. Creștinul trebuie să cruțe mai degrabă corpurile altora decât banii ce i are. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu se cere a da mult, ci a nu da puțin în raport cu propria ta avere. Sfântul Ioan Gură de Aur Câștigul spiritual chiar de-ar fi cât de mic, totuși este atât de mare, încât poate să astupe orice pagubă trupească. Cât timp ai ce să-i dai lui Hristos, te îmbogățești. Sfântul Ioan, gură de aur Când ți se întâmplă ceva supărător, dă imediat milostenie, mulțumește lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa, și vei vedea câtă bucurie vei avea. Sfântul Ioan, gură de aur Dacă ne îndepărtăm pe noi înșine de la cele prisoselnice, ne vom îmbrednici de bunurile veșnice. Sfântul Ioan Gură de Aur Creștinilor goliți de fapte bune, credința nu le ajută la nimic. Teodorat al cirului Când tu omori, nu trupește, ce sufletește pe fratele tău. Oare nu ai făcut același lucru? Când treci cu vederea pe cel flământ și când poți să-l ajuta, oare nu l-ai omorât, dacă nu cu sabie, apoi prin faptul că l-ai lăsat flământ? Sfântul Ioan, gură de aur Dumnezeu a lăsat în lume ca niște dascăli universali în nenorociri și ca mângâiere în suferinți pe săracii ce stau înșirați pe drumuri. Sfântul Ioan, gură de aur Dumnezeu l-a lăsat pe sărac pentru tine. Ca să ai ocazia de a te vindeca. Sfântul Ioan Gură de Aur Noi n-am fost puși examinatori ai vieții altora, fiindcă atunci n-am miluit pe nimeni. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă dăm tuturor, fără excepție, noi suntem cu adevărat milostivi, iar dacă vom începe a cerceta viața oamenilor, niciodată nu vom fi milostivi. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce face bine prietenului său nu face aceasta numai decât pentru Dumnezeu, pe când cel ce face bine unui necunoscut acesta cu adevărat face binele pentru Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Milostenia face puternică doftoria pocăinței, Sfântul Ioan Gură de Aur. Numai acelea sunt ale noastre pe care le-am trimis mai dinainte în cer, iar cele de aici nu sunt ale noastre, ci ale urmașilor. Sfântul Ioan, gură de aur Nu da bătrânilor bisericii ca să împartă milostenia ta la săraci, ci tu fa această slujbă ca să iei plată nu numai că ai cheltuit, ci și pentru că ai slujit. Dă cu mâinile tale, deci tu singur seamănă ogorul. Sfântul Ioan, gură de aur. Când faci milostenie, tu semeni în cer, semeni în suflete, unde nimeni nu poate lua din ce ai semănat, ci se păstrează acolo, cu toată puterea, cu toată îngrijirea. Sfântul Ioan, gură de aur. econom ale celor ce sunt ale tale, iar la acestea te hirotonisesc, întăresc, însă-și milostenia, Binefacerea și frica de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Dând, săracilor, tu mai mult ei decât dai, mai mult bine ți se face decât ai făcut tu. Împrumuți pe Dumnezeu, iar nu pe oameni, îți sporești bogăția, iar nu o împuținezi și o vei împuțina atunci când tu nu vei mai da. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă n-ar fi săraci, cele mai multe din păcate nu le-am putea tăia. Așa că săracii sunt doctorii rănilor tale, iar doctorii sunt chiar mâinile lor. Sfântul Ioan Gură de Aur Tu mai cu seamă datorezi mulțumiri săracului prin faptul că vei lua plată pentru milostenia pe care i-o dai. Sfântul Ioan Gură de Aur De vei întinde mâna ta în mâinile săracilor, vei atinge cu dânsa bolta cerului. Sfântul Ioan Gură de Aur Ospitalitatea este prietena îngerilor, sora carității și coroana smereniei, fericitul Augustin. Ritualismul singur nu aduce niciun folos, nici postul, nici rugăciunea. Postul poate să te slăbească, dar fără să aline pe săraci. Strădanii tale vor fi fructuoase abia atunci când ele vor ușura pe alții. Iată, tu refuz un lucru pentru tine, dar cui l-ai dat în schimb? Unde ai pus ceea ce ai economisit? Postește, deci așa, încât altul să se hrănească prin postul tău. Fericitul Augustin! Mila trebuie să umble cu ochii închiși și cu mâna deschisă. Oare zice Dumnezeu, pentru că voi nu mai lucrați, nu vă voi mai da lumina soarelui? Pentru că nu faceți nimic folositor, voi stinge lumina lunii? Voi zăvori darnicia pământului? Voi seca lacurile, izvoarele și râurile? Și voi opri ploile? Nu! Dumnezeu își trimite darurile la fel. El trimite ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel milostiv nu se îmbracă cu haină lungă până jos, nici nu are pe ea clopoței și nici nu își pune pe cap cu nună, ci se îmbracă cu haina smereniei și a înțelepciunii. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu atrage atâta pe Dumnezeu ca Mila. Sfântul Ioan Gură de Aur Pentru a obține acest premiu de dragoste, cel al milei, să luptăm din toată inima și hotărât să luăm parte cu toții la această cursă de sfințire, care are drept spectatori pe Dumnezeu și pe Hristos. Sfântul Ciprian Mila este simțământul pe care îl avem față de cei care se găsesc într-o stare umilă atunci când ne aplecăm cu dragoste spre ei. Sfântul Vasile cel Mare Nimic nu are omul în el așa de dumnezeiesc ca facerea de bine. Sfântul Grigorie de Nazian Dați pâine unui sărac, mai de dorit ar fi ca nimănui să nu-i fie foame, și ca acest ajutor să nu fie necesar, înlăturați mizeria și atunci nu va mai fi nevoie de milostenie, fericitul Augustin. Cât timp stăpânești singur bunurile, nu ai nici tu, dar dacă vei da și altui, atunci vei lua și tu. Sfântul Ioan, gură de aur. Niciun bine, oricât de mic ar fi el, nu este nesocotit de dreptul judecător, precum și păcatele, oricât de mici ar fi ele, nu vor rămâne necercetate cu amănânțime. Sfântul Ioan, gură de aur. Dărnicia se judecă nu cu măsura celor date, ci cu intenția celor ce dau. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă n-ar fi săraci, toate cele ale mântuirii noastre s-ar răsturna pe dos, neavând unde să depozităm banii. Sfântul Ioan Gură de Aur Voi ești să fii miluit? Miluiește și tu pe alții. Sfântul Ioan Gură de Aur Mare cu adevărat este darul milosteniei, mai mare chiar decât cel al învierii morților, că a hrăni pe Hristos cel flămând este cu mult mai însemnat decât a învia pe cei morți, pentru că aici faci tu binele lui Hristos, iar acolo îți face El ție. Și apoi răsplata stă în a face bine, iar nu în a primi bine, Sfântul Ioan gură de aur. Milostenia este o întindere copleșitoare a dragostei, Sfântul Grigorie de Nisa. Prin nimic nu se asemănă oamenii mai mult cu Dumnezeu decât prin dărnicie, Sfântul Grigorie teologul. Care este altarul nostru? Iată-l, altar sfânt, sfânta sfintelor minunată, mâna săracului, și jertfa, milostenia noastră, cărei mireasmă va urca până la cer. Chiar când nu vom însoți ofranda noastră de imne sacre, când ne vom ruga în tăcere, fapta noastră bună va vorbi pentru noi mai elogven decât am vorbit noi înșine. Dumnezeu va primi din mâinile noastre jertfa de laudă. Sfântul Ioan, gură de aur. 1400 Dumnezeu se ascunde în sărăcie, săracul întinde mâna și Dumnezeu primește. Sfântul Ioan gură de aur Pregătiți un azil lui Hristos, rezervați o cămară în casele voastre, căci el umblă gol și străin și n-are acoperiș. Sfântul Ioan gură de aur Nu fiți inumani și cruzi, ar trebui să-l primiți pe Hristos în cele mai bune locuințe ale voastre. Dar dacă nu vreți, primiți-l măcar în cele mai modeste, căci el a spus că va fi în fiecare sărac. Sfântul Ioan, gură de aur. Faceți din casa voastră o casă de primit oaspeți. puneți în ea un pat, o masă, o lumânare, și cei mai credincioși dintre servitorii voștri să se ocupe de asta, să introducă pe cei lipsiți, pe cerșetori, pe cei fără adăpost. Sfântul Ioan, gură de aur. Iubirea de om stă la baza milosteniei. Sfântul Ioan, gură de aur, e mai bine să nu dai nimic săracului decât să-i dai bani câștigați necinstit. Sfântul Ioan, gură de aur, creștinul nu trebuie să lucreze numai pentru a-și pune încrederea în munca sa, ci și pentru a da celor în nevoie. Sfântul Ioan, gură de aur, fără a lăsa să se piardă nici pe pământ bogățiile noastre, le vom lua cu noi, părăsind lumea, dacă am știut să le schimbăm în valori sigure, depunându-le în mâinile săracilor. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă a da de voie este fapta virtuții, apoi tot ce vine din silă pierde orice răsplată. Sfântul Ioan Gură de Aur Fapta bună este numai aceea care se face de bună voie. Ceea care se face din silă nu mai poate fi numit așa, Sfântul Grigorie de Nisa, împrăștie banii ca să adun dreptatea, adică neprihănirea, căci dreptatea nu vrea să fie împreună cu banii, ci prin ei, dar nu cu ei neva sta în față, Sfântul Ioan Gură de Aur. Averile nu rămân, dar cele din ele, faptele de milostenie, rămân, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu cercetăm cu amănunțime cât face milostenia, ci să semănăm cu mâinile pline. Sfântul Ioan, gură de aur Milostenia face pe oameni încercați să-i pregătește să slăbească pe Dumnezeu și îi îmbracă cu preoția care poartă în sine o mare plată. Sfântul Ioan, gură de aur Când vezi vreun sărac credincios, închipuiește că ai văzut un altar pe care trebuie să aduci jertfe.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 Trăinului care bate, caritatea îi deschide ușa ospitalității. Odată intrat, îl întâmpină bucuria. Odată primit, îl găzduiește omenia. Dacă e flămând, îl hrănește bunătatea. Credința îndeamnă pe cel desnădășduit și dragostea pe cel răzvrătit. Sfântul Ambrozie Nu este alt om mai mare pe pământ decât cel ce vestește cuvântul lui Dumnezeu și iubește pe săraci și suferinți. A nu da săracilor din averea ta e pradă, căci tot ceea ce avem nu e proprietatea noastră cea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan, gură de aur. Dând celui ce zace pe pământ, noi dăm celui ce șade în ceruri, Sfântul Grigorie, dialogul. Știm că mulți se tem numai de iad. Dacă cineva ar pune la un loc zece mii de iaduri, N-ar însemna astfel nimic față de căderea din acea slavă fericită de a fi părăsit de Hristos și de a auzi, nu vă cunosc, și mustrarea aspră că l-am văzut flământ și nu i-am dat să mănânce. și mai bine să îndurăm mii de fulgere decât să vedem fața lui plăcută întoarsă de la noi. Sfântul Ioan Gură de Aur Păstrătorii cei mai siguri contra tâlharilor nu sunt zidurile, ci săracii. Sfântul Ioan Gură de Aur este îndepărtat de la cer acela care, chiar dacă cu credință a făcut multe semne, n-a săvârșit niciun bine. Sfântul Ioan, gură de aur Prin milostenie noi facem un împrumut lui Dumnezeu pentru ca odată să-l avem datornic, iar nu judecător. Sfântul Ioan, gură de aur Eu pedepsesc nemilostenia care rădăcina tuturor relelor. Și laud milostenia ca izvor al tuturor bunătăților. Sfântul Ioan, gură de aur. Socotește milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit, nu ca o pierdere, ci ca un câștig, căci tu prin ea dobândești veșmântul nemuririi. Tu îngăduiești locuință sub acoperământul tău și dobândești împărăția cerurilor. Tu dai cele trecătoare și primești în locul lor cele ce trăiesc în veci. Sfântul Ioan, gură de aur. Cel ce dă săracilor, acela se folosește mai mult din darul acesta, teofilact. Vai de cei ce au și în fățărnicie iau, sau putând a se ajuta pe sine și voiesc a lua de la altul, aceștia care din fățărnicie sau din lenevie iau de la alții vor fi osândiți. Clement Alexandrinul Cel ce-și deșartă punga sa, chiar și fără milostenie, are un mare folos. Sfântul Ioan, gură de aur. Milostenia este doctoria păcatelor noastre. Ea leagă la un loc, trupul lui Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur. Milostenia se poartă cu noi ca o mamă duioasă ce-și împodobește copilul. Sfântul Ioan, gură de aur. De faci vreun bine și nu-l faci pentru mulțumirea lui Dumnezeu și pentru nevoile lui, ci pentru ochii celor mulți, pierzi cu nuna ce ți s-ar cuveni, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu fi l-a luat cu mâinile întinse, iar l-a dat cu ele strânse, didahiile. Ferice de cel ce postește în scopul de a hrăni pe săraci, origen. Cum haina care ne acoperă trupul este mereu cu noi, tot așa și milostenia. Sfântul Ioan Gură de Aur. Or... Fapta bună nu aduce atâta folos celor ce o primesc pe cât aduce celor ce o fac. Sfântul Ioan Gură de Aur. Or... Tu să nu descoși pe cel ce vine la tine, căci îl primești pentru Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur. Or... Cei care săvârșesc binele găsesc fericirea în însuși binele săvârșit, Sfântul Vasile cel Mare. Cele ale tale sunt comune tuturor, după cum comune sunt și soarele, și cerul, și pământul, Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum hrana dată trupului se împrăștie la toate mădularele în mod proporționat, tot așa și bunurile creștinului sunt ale tuturor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu trebuie să dorim ca oamenii să fie în mizerie pentru ca să putem practica fapte de milă. Fericitul augustin. Pentru ca să ne izbăbim de la să alegem milostenia, sfântul Ioan Gura de aur,